Aleyküm, e, qardaş, siz bir çox şübələnizin axırlarında zalundan əleyhinə dual edirsiniz. Bəzi el məhli isə bunu tənqil edərəkdir ki, kişiyə bədu etmək yaraşmaz. Bu barədən nə deyə bilərsiniz? Və aleykumusselam və rəhmətullahi və barakatuhu. Əziz müsəlmanlar, həmiş olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Bəduam məsələsinə gəlincə, əlla uca Allah ona bizə izaza verir. Rabbimiz buyurur ki: "Lə yəhibbullahul cəhrə bis-su'i minəl qəuli illə man zulim və Allah pis sözün uzadan deyilməsini sevmir. Ancaq zülm olunan kimsə istisnadır. Allah işləndir, biləndir. Ən-Nisa surası 148-ci ayə. İbn-Kəfir, Şəvkani, Abdurrahman-ı Səadi və digər təfsir alimləri başda İbn-Əbbas r.ə. olmaqla və digər sahabələrdən, tabinlərdən bu ayənin təfsirində demişlər. Ayə dəlildir ki, zülmə məruz qalmış adam, ona zülm etmiş zalimın əleyhinə dua edə bilər. İkincisi, Qurana başdan axıra dəyək oxuyan adam peyğəmbərlərin bir qisminin öz qövmünə bəddua etdiyini şahid ola bilər. Nuh a.s. və digərləri öz qövmlərinə bəddua ediblər. Təbii ki, bunu onlara icazə verən Allah idi. Üçüncüsü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbər radiyyallahu anh üçün sahabıya tövsiyə edir. Deyir ki, məzlumun bədduasından qor. Çünki onunla Allah arasında bu bədduanın qarşısını ala biləcək heç bir maniyə yoxdur. Peygəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü dəfələrlə bəddualar edir. Məsələn, birisinin sol əli ilə yediyini görür, Bunu ona qadağan edir. Lakin həmin adam isteysə elə bacarmıram deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona heç bacarmıyasan deyə bəddua edir. Həmin adamın sağ əli ifliz olur. Dördüncüsü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri onlar da həmçinin bunu caiz görürdülər. Məsələn, cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biri Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu önə buhtdan atmış adama Allahım əgər sənin bu qulun yalançıdırsa üstəlik bunu özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsəvi ilə edirsə onda onun ömrünü olsa yoxsulluğunu artır və onu bəlalara düçar et diye bəddo etmiş. Bu bəddo onu tutmuş və həmin adam ömrünün axırlarında Mən başı bəlalı bir qolçayam. Məni Səadın bə duası tutub demişdir. 5 İslam alimlərinin həyat yolundan ən qədər musallar çəkmək olar. Məsələn, zalim xəlifə Əhməd ibn Həmbəl, Rəhiməhullahu, onun huzuruna gətirilməsini əmr edir. Məqsədi nə idi? Əgə Rəhmed ibn Həmbəl Rəhiməhullah onun huzurunda Qurana məxluq deməsə idi, onun boynunu vurduracaqdır. Və bu mühtərəm alim bunu bilirdi. Odur ki, əllərini qaldırır və dua edir. Deyir Allahım, məni zalimlə qarşı-qarşıya gətirmə. Əhməd ibn Həmbəl xəlifənin yanına çatana deyil, xəlifə vəfat edir. Yaxud İbn Teymiyyə, rahimə Allah, bir qisim Fasıqlər onun nasibilikdə iqtiham edir. İbn-i Teymi Rahimə Allah bunu eşidəndə onların əleyhinə bəddua edib deyir. Bunu deyənlərə Allahın lənəti olsun. Allaha and olsun ki, dəməşqdə bir nəfər də olsun nasibi yoxdur. Altıncısı, müasir alimlərdən neçə-neçəsi bəddua ediblər. Məsələn, Şeyh Albaniya Rahimehullah. Ona pisli etmiş bir başqa dırnaq arası alimə bədua edib demişdir. Allahım onun ömrünü uzat, onu rüsfə elə. Yedincisi son illər əzində dünyadakı məscidlərin demək olar ki əksər imamları namazlarında, elə-elə xüsusda Ramazan ayında tərəvəh namazlarında dua edərkən Müsəlmanlara, zülm edən zalimlara bəddua edirlər. Və nəhayət, sonuncu, elm tələbələrinin özləri çətin vəziyyətə düşdükdə bəddua edirlər. Hətta bəzi hallarda kimin doğru olduğunu sübut etmək üçün bir-birlərini lənətləşməyə çağırırlar. Gün kimi aidindir ki, onlar bunun caiz olduğunu qəbul edirlər. Sadəcə olaraq, çox vaxt adam öz elədiyinin fərqinə varmır. Başqasının elədiyini isə tez görür. Bütün bu sadaladıqlarımızdan bizə aydın olur ki, başda Peyğəmbərimiz s.a.v. olmaqla, onun səhabələri və oğulların ardızılları yeri gəldikdə zalimların əleyhinə bəddua etməyi məstəhət bilirdilər. Biz də həmçinin sonda hamımızın adından Allaha peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dua etdiyi kimi dua edib deyirik Allahumma nsurnə alə mən zaləməni və ərinə minhum fə'rəm Allahum bizə zülm etmiş kimsələrə üstün gəlməyə bizə yardım et və o zalimlardan aldığın intiqamımızı bizə göstər Subhanək Allahumma və bəhəmdik أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك.